Гай слухає і сам собі не вірить Невже ж ви, пане начальнику Не жартуєте собі з мене? Я з вас? Що за питання? Ось вам моя рука Можете собі думати про Кирикучку Що вам завгодно Але прошу вас дуже не думати собі Що він слова не має Кирикучка ніколи свого багатського слова не лобить. Розумієте мене? Ну, що ж ви тепер? Правда пішла душа п'яти? «Бідна душа перестрашилася, але я не боюся. Я вам навіть на папері підпишу, що коли ви підете нині о півночі через цвинтар до глинокопів і там у першій коморі направо ножиком на стіні виріжете условлений знак», то я цілий рік не то, що дозволю вести вам у житниках вашу так звану просвітню роботу, але, на те вам моє чесне слово, ще й у повіті скажу, що ви чоловік нешкідливий і що вас можна в житниках залишити, добре? Шагай розуміє всю ненормальність такого закладу і загалом для нього ненормально входити з кирикучкою у які-небудь переговори, але він такий Певний побіди, йому так хочеться побідити свого противника, що він простягає до нього свою руку Добре, пане начальнику, найбуде й так За півгодини виходжу Можете відпровадити мене до роздоріжжя А якщо маєте котячі очі, то можете й дивитися за мною, чи я дійсно піду через свинтар чи ні А на доказ, що піду я на тій березі, що росте на місці колишньої каплиці, напишу червоним олівцем а в глинокопах у першій коморі направо виріжу ножиком початкові букви вашого імені й прізвища. Згода? Згода. І вони подали собі руки. Жаль, що не маємо чим запити згоди, каже Кирикучка. А Шагай зривається, біжить до кухні і робить чай. Бідні люди варять на воді, каже Кирикучка, випиваючи першу склянку. По чаю скручують з кирикучкового тютюну, Грубезні папіроски закурюють, Замикають школу і виходять. Ніч така, що хоч оковиколи, Вітер скиглить, вий, сміється, як божевільний. На роздоріжжі, каже кирикучка до Шагая, Тільки ви не маркіруйте, професор, Бо не здурите аптекаря Шайдвасером. Будьте спокійні, відповідає Шагай, і йде, але чує, що Кирикучка стоїть і стежиться за ним своїми зіницями, як у карпатського дикого кота. Скріплять свинтерні ворота, берези здивовано тручаються бегіллям, хрести розступаються, могили постогнують, стиха, коли шагай топче по них, цілком як у романтичних повістях і баладах. Шагай доходить до умовленої берези, і червоним олівцем пише на білій корі букви, а тоді прискореним кроком доходить до окопу, перескакує глибокий рів, виходить на стежку і прямує до глинокопів. Вітердує йому просто в лице, спиняє віддих у грудях, сіпає з рукав, розпинає блозу, батожить, б'є, смалить, хоче звалити з ніг, а коли йому це не вдається – Каплями грубого дощуплює в лице. Ось тобі дурню якийсь. Як ти можеш вдаватися з крикбучкою якісь договори? Як смієш бентежити нічний спокій могил і вдиратися в таємне царство ночі? Людину, не випробовуй ніколи богів. Не знаєш? Ніхто ще добре на таких закладах не вийшов. Шагаєві глупо стає на серці, але він іде, спотикається. Паде, встає, знов спотикається, але йде, йде до глинокопів, бо мусить. Ось і вони. Велика мутна калабаня. Треба добре триматися, щоб вітер не звалив тебе з ніг. Треба її обійти навколо. Так, так і шагай нараз стає, як уражений громов. З глинокопів хтось вийшов. Яка жінка в чорному убранні, лице біле, очі горять. Варська, пізнав її. «Та сама, що на фотографії. Його попередниця Варська. Але ж бо вона померла і лежить похована на цвинтарі. Що ж вона робить тут?» «Пані!» І Шагай знімає капелюх. Варська навіть головою не кивне, мовчки стоїть у вході в глинокоп. Руками загороджує дорогу «Не підете!» «Кажеться так, що під чагаєм ноги дрежать!» На силу зважується на слова «Я мушу, пані, я мушу». «Не підете», – приказує Варська. «Кирикучка, заклад, я пропав», – благає Шагай. «Не підете», – чує той самий рішучий голос. «Пані, хіба ви не знаєте, що я цілий рік буду в Кирикучке в неволі? Пустіть! Ради Бога, пустіть!» І руками пробує відсунути білі студені руки Варської. «Не може! Ще раз! Ще раз! Ні, ні, ні!» «Прошу, пана! Прошу, пана!» – сіпає Марта Шагая за рукав. «Най, пан, збудяться, прошу, пана!» Шагай на силу розплющує повіки. «А що там Марта?» – питає здивовано. «Та нічого, тільки пан так чогось страшно стогнали, що аж до кухні було чути. Може, пан хворі?» «То я вугля скину». «Яке вугля?» «А від уроків. Най, пан, так не дивляться на мене. Чимало тепер поганих очей на світі. Гляне, як косою підтяв. Навіть дівкам нема що вірити нині. На око хоч до рани клади, але що там у душі? І Марта хапається долонею за лице, ніби їй нараз зуб розболів. Ой-ой-ой-ой. Щоб я тільки шусток мала, скільки разів я помогла людям. Вугля, підсміхається Шагай, не вірять пану в роки. А ви хочете, щоб я вірив? Як має помочи, то треба вірити. А Вугля? Марта безрадно зітхає, пан сміються з мене, а я панові добре зичу, щоб я з того місця не зрушила Не божіться, бо я вам і без того вірю, але вугля мені не скидайте, бо не поможе Я ще такого не пам'ятаю, щоб не помогло Погорілого доська, то вже така ходила, як снасть А дивіть, як я її вугля скинула, та обмила тою водою, та напоїла, то дівці, якби хто хворобу рукою відняв Говорила, ніби з книжки читала «А Кирикучки не було тут нині?» Спитав нараз Шагай, перескакуючи на іншу тему Марта жалісно подивилася на нього «Кирикучка нині рано людей до глинокопів на шельварок кликав Щось десятеро пішло чи більше?» «До глинокопів?» – здивувався Шагай І не чекаючи на відповідь казав собі «Ладити снідання, бо хоче вставати» Вбирався, снідав, ще декілька шитків поправив, але все ті глинокопи не сходили йому з гадки. Нервували його, тим більше, що не виспався, а до того всього ще й чекала його рішаюча розмова з Ганею. Так і є, рішаюча розмова. Най буде що хоче. Він нині мусить довідатися правду. Мусить. З тою постановою пішов до шкільної сали. Звичайно, в школі забував про всі турботи. Бо і як же могло бути інакше? Діти так багато приносили з собою свіжої радости й гнилої біди, цікавості до книжки і тупої байдужости, весняного поранкового настрою і нудоти слютливої днини. Так довірливо дивилися на нього, бутім долю свою в його руки складали, а кожне інше окремий світ. Хотів кожне, зокрема, пізнати, щоби жодному не зробити кривди, особливо бідним ній. Бо знав, як то легко вчитися, коли в жолудку пусто. Знав, що маєткові різниці були одною з головних причин різниць у вислідах науки.